Hola, Mariona, com estàs? Hola, Mateu, molt bé, i tu? Jo, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, què, què, què, què, què? què? Que, tu, que, tu, avui, fes-me tu la pregunta, va. Ja la tinc pensada. Oh, avui, estupenda, espera, que preparo la música, <laughs> perquè... Eh, veure, segur que l'encerto, veieu. Sempre l'encerto. Sí, clar, per la pregunta que te trae. Ah, doncs tu diràs, a veure, eh, ja la tinc aquí a punt. Me vale, l'he si preparat? A Estic a punt, sí. Cotxa o furgo? Home, Cotxa. Bueno, clar, perquè jo tinc un cotxe. Però, però tu ets de furgo. Clar. Com que ets de furgo? És molt més pràctica una furgo que un cotxe. Perquè tu ets pràctic, ets, ets pràctica. Jo, jo pensava soc, que tu també eres un tiu pràctic. i soc còmode. És a dir... És que fem una cosa, però aquesta furgo que tens és comodíssima. És, és veritat, no, no volia dir com. Vull dir, jo, davant de tota la comoditat, però... És que clar, la ja, furgo, un senyor. Sí, és que... El cotxe és més elegant, no? O sigui, la furgo ha de ser una superfurgo. No, no, és que furgo ja no. No puc anar a un lloc amb furgo. Els bolos d'anar amb furgo? Bueno, els bolos per nassos, perquè he de portar les coses. Però, bueno, ara debatem. Benvinguts a Música vins ah. i altres coses. Bueno, bueno, bueno. Clar, a veure, furgo Que no fan furgos Ferrari No, clar, clar, clar Llavors depèn del lloc clar, Però fan port... furgos Mercedes És veritat No furgo Mercedes es té la seva qualitat Però ja és una furgo, ja és com El obrero, no? Eh, que està molt bé, eh? Però que no... Es que, clar. Depèn, de, es que... depèn de la funcionalitat Perquè, clar, si vols anar a una reunió elegant Vestit jo, que a mi m'agrada anar a Americana i tot Furgó, vols, però tu no a la, la reunió impressió. que entres a la sala de la reunió amb la no, furgo Però el pàrquing sí, o sigui el cotxe I ara t'ho explicaré una anècdota d'un propietari d'una un, escola privada O sigui, una escola, que uh -huh. és educació que no, no, no és ni un negoci O sigui, és un negoci però essencialment és més els valors d'educar sí. d'ensenyar, tot sí, això sí, sí, sí. Malgrat tot, un propietari que necessitava viure del seu negoci, de l'escola privada doncs van estar a punt de, de trencar, de, de quiebre de, de que l'empresa eh, haguessin de tancar doncs, eh, malgrat haguessin de tancar uh -huh. ell va seguir amb el seu no sé quin cotxe portava, però un d'aquests un 4x4 yeah. absolut, potser no era un Ferrari però potser era un Porsche d'aquells exact, 4x4 exacte, uns Cayet d'aquells 4x4 malgrat haver estat, per què? i ell ho deia encara que estiguis en més absolut pou has de seguir demostrant que la... no és, evidentment que té part de posturer, oi? Oh? és el que t'anava a dir, però és molt... però, ojo, no, perquè és, és, és, no és com et veus, és com et veuen i en el fons estàs imagina't que, que canvia la visió de la, de la resta de la gent, hòstia, s'ha canviat el cotxe hòstia, ara va no sé què, hòstia ara va no sé quantos la gent comença... Ui, trec el, el nen de la col·le. Clar, però, per, però perquè tot, ja la, la escola, primera eh? imatge ja era aquell supercotxe. Però si tu des del primer dia arribes amb una furgo, ets un tio currante, que curra la furgo sí, per treballar... Ja, exacte, jo parlo barant. de mantenir un estatus. I llavors, la furgo, socialment... La, la, qui va amb furgo? Pos, pos, uh, els paletes, la gent que va fer... <laughs> Bueno, la gent tècnica, no?, que treballa, que va a carregar, a descarregar... Bueno, els de carregar i descarregar, sí. Exacte. Exactament. Llavors, socialment tenim un punt de vista. És que no... Jo no dic que siguin ni més bones persones, ni més... Bo... No, Mè... no. males persones, ni més rics, ni més pobres. Ojo. Oh. No, no. Simplement que és una connotació d'un taranà. És com la gent... Ara està canviant, eh, tot això, per sort. Els prejudicis estan canviant. Sí, i a part que hi hauràs furgós, què flipes. Però n'hi ha, ha molts de prejudicis encara. Ah, Llavors, no, eh, bueno, jo com que també necessito, jo parlo personalment, o necessitem encaixar en aquesta societat, doncs jo sóc més de cotxe. I aquí la meva, la meva justificació... Eh, I que vaig a una ibizlla, eh? Una dir que tampoc et pensis que porti. Però ja, és, la furgo, eh? ja és una furgó Ja, ja n'és una furgo. És una ibizilla... Un Volia crear el debat, el debat aquest de practicitat de furgó de carregar bolos, munyabany... Clar, esquerre, amb, amb un bolo... El, el teu alter ego... Elegants. Depèn de la funcionalitat. Si és un bol i he de carregar un pianot, Clar. una furgo és molt més pràctica i, evidentment, la meva Toyota és estupenda. I és elegant i em miro que sigui... És negra, és negre, fineta... Negra, esportiva, és... vidres tintats... Una furgo elegant d'executiu. Ah, exacte. I, imagina't com... La... Bé, bueno, més que furgonetes, els que van a rodatges i tot això o que porten estrelles del rock que van mm -hmm. amb aquelles monovolumens, que no són furgos, són com... Aquelles Mercedes, com, allà, com sí. es diuen? De nou places? Sí, no són sí. furgonetes, són cotxes... Sí, sí, sí, ja sé quines vols dir. Ah, doncs allò és negre, tot negre, mm. que van dos o tres allò, Allò té una altra connotació... Allà, ja penses, allà va una estrella de pop o un polític o algú famós o... clar, però és Perquè... una furgoneta eh? bueno, vull sí, té... però per què? Perquè hem donat aquesta visió yeah. socialment mm -hmm. llavors si tu em dius un esportiu o una furgoneta blanca sense vidres al home, darrere home no, però hi ha ja, tot, tot, tot tipus de furgoneta clar, no. pues, si és si he de triar furgoneta, que sigui com la que tinc jo que està prou bé <ríe> negre, elegant, Toyota... Que va molt bé, perquè va sola, tu sabies que va sola. Sí, sí, és meravellosa. Jo foto el gas automàtic i gira sol el volant, és increïble. També, I segueix les línies. No puc anar de casa a Barcelona amb els tancats, eh? Però sí, sí, estic molt content amb la furgo. Molt bé. Bé, Mariona, després d'aquesta reflexió furguent de cotxe que ja sé que tu t'aràs a la furgo, malgrat tinguis un corça de l'any de la Maria Castanya que no entra a Barcelona. El jubilaré d'aquí poc. Doncs pues vinga. Quan torni. Quan torni. De... Ah! de tornar? A veure, explica'm. Ara se m'ha escapat. Ara és de... Dis... La Mariona ens ha de dir una cosa, en penso. Me'n vaig a... a Uruguai i Argentina. però Dos mesos. Molt bé. Ara alguna ràdio convencional sortirien aplaus d'iments i... Ué trompetes i tal. Um, ah, I què vas a fer allà? Dues baremes seguides. Dues baremes. Primer Uruguai i després Argentina. Què passa, que, que ho fan en mesos diferents? Bueno, és, és com aquí a Catalunya, que tenim el Priorat i el Penedès. Primer es fa el Penedès, després es fa el Priorat, per tema climàtic. Curdi, pues mira que estan a prop comparats amb Uruguai bueno, clar Argentina. Però, sí? Argent sí. right. però si et digués amb Galícia i el Penedès, el pot... diferent. Sí, aquí saps? potser una mica més. Mm. Mol bé, molt bé. Dos mesets allà a sí, treballar, sí. no? Sí, sí. I a formar-te, i a conèixer món, i, a... i que bé, tornaràs morenassa, eh? Ja, ja, ja, ja. Bueno, clar, allà fa calor. Bueno, clar. depèn del que puc. Sí, okay. clar, aniré treballar, saps? Clar, febrer, és sí, estiu. Sí, és estiu. Clar, clar, clar. clar. Estiu, com un setembre aquí, o agostèmbre. Molt setembre. bé. Això fa bastanta gent, per, no? A, sí. a diferents sectors, per exemple, jo quan feia snowboard, el meu monitor de snowboard era xilè, Ah, és es que molt temporada L'hivern, de... o sigui, l'hivern, el desembre sí. desembre-febrer venien aquí i a partir de març o l'abril i tal se n'anaven allà i feien tot l'any es nou sí, sí, sí. el sí. Els argentins també ho fan molt Sí, sí, mm. és... és uh, bueno, està molt bé que, que es pugui fer això no? Doncs molt sí. bé, Mariona I uh, què més ens fots explicar d'això? Tens moltes ganes d'anar? Sí, sí, estic una mica nerviosa, eh? Però... Nerviosa? Per què? Has creuat mai l'Atlàntic? No o és meravellós? Et porten uns, unes safates a l'avió per menjar? Depèn de, ara depèn del vol. Abans tots els vols et donaven menjar. Ara potser compres un origen d'aquells baratos i, i vas apretada sí, sense, sí. sense dinar. Ni sense no sé, no m'hem comprat ni el butlleta encara, imagina't. Pel febrer? Bueno, finals de gener. Finals de gener. Tens... Bueno... Ah. Ho puc comprar allà, tia. Ja, ja, ja, però és que... Et costarà una pasta, eh? Ja, yeah, però és que és un... Uf l'esquema del viatge és una mica complicat perquè primer de volar a Uruguai Fàcil. a Uruguai faig verema, llavors volo d'Uruguai a Argentina, però que aquest vol crec que me'l paga el celler on vaig Molt perquè bé. vaig a un celler que té tres bodegues i llavors en tenen dues, Argenti o sigui una a Uruguai i l'altra Argentina i la el mateix equip que fa a Uruguai se'n va tots junts a Argentina llavors al principi crec que va ho assumeix el celler llavors em comprenen el vol ells es estàs esperant la vale. pena que m'ho acabin de confirmar i llavors, d'Argentina cap aquí, en comptes de venir cap aquí, me'n vaig a veure mi germana a Filadèlfia. Molt bé. Home, has d'aprofitar. Que dius, bueno, que està igual de llum que potser d'aquí, saps? O més. Però hi ha que es diga allà, saps? És l'excusa, és l'excusa, que si no, no ho saps? Hi ha que estàs a Amèrica, no? Clar, és com, ah! Em posa 10 hores de vida. La sí, sí. I llavors vaig cap a... Torno. Molt bé, molt bé. Vull Però bueno, vull acabar Qué bé, pues et trobarem a faltar. Trobarem a faltar. Mateu, farem uns podcasts així, farem uns podcasts a distància. i a les 3 del matí. Ou agoa. Bueno, no, és perquè és. Vas que estredarem mate igual. Però tu tindràs alguna hora lliure que jo sou guia me llevat, que viuem llego molt d'hora, tu estaràs allà les meves 11, les teves 5. Tantes de la nit, Ja està, jo crec que és això. Sí, sí, Maria, la farem. Un de mon de no? Maravillosament. Eh, doncs, doncs molt bé, me molt i ja ens aniràs actualitzant com està el tema aviéssim, sí. quan us compri, compri el vol ja Exacte, ens diràs a si has fet eh, asiento VIP eh, com comida o... <ríe> com peli, sin peli i tot allò, ventanilla jo hi havia aquella pantalla eh, que m'expliquen per on vaig tots aquests avions transatlàntics tots, que tenen, no anat, no, eh? tots tenen una pantalleta tots tenen uns a veure, els saients són més còmodes que un Barcelona-Sevilla i, i què més tenen, això, els àpats tenen dos passadissos mires pel·lis, tens canals d'àudio bueno, això és el que he anat jo quan he anat a Estats Units i tal um, i bé, bé, en a mi et passa ràpid eh? uf bé, a mi em... són 8 hores, bueno, no sé quan allà pot són una mica més, deu no recordo, ho recordo, m'ho vaig mirar, no ho recordo, vale. recordo bueno, que a mi m'ha passa, passat totes no, les vegades no crec que eren més de vuit eh? pot ser, jo no he fet més de... ah, vaig anar a Brasília, no, no, no a Brasília també eren unes 8 o així, 9 ah, sí. no, com a molt. No se'n va fer. El, el, el canvi és el clima, Quan entres allà, flas! Sí, et fots eh? malalt de cop, eh? L Hòstia. Comences a... a, a és que l'aire és diferent, és molt fort. Ja. Yeah. És un canvi molt bèstia, però, però no, no, no, no només per un, perquè és un país diferent, sinó per la... Pel que baixa, o sigui, si te'n vas d'aquí a Nova York, no notes tan el canvi com d'aquí a un país equatorià, eh, bueno, no? Però, clar, perquè per començar a el mateix hemisferi. Bé, bueno, no és equatorià, és l'hemisferi sud, sí. I clar. Exacte, exacte, o sí sigui, el canvi és per sí, això. Sí, per molt que, no, que només canvi estiu i hivern, que canvia el, el, el mar també, vull dir que... Sí, sí, no, és, molt, és molt fort. A mi em va impactar Els el aires, doblegat, és, és més... L'humitat, xo... com que de cop més... És molt més tropical, no? L'atmosfera és diferent. Estàs molt, bueno, és no molt no tinc puta idea, però... Jo vaig, ho vaig notar molt, això, a Brasil. I em vaig quedar de eh? Sí, eh? I des de llavors que m'adico, eh? sí. sí. Ah! És, és fort, vaiigg pillarr una bronquitis i l'arringitis tota l'hora. 40 de febre. Allà sí, una setmana. I lavvors com vaig tornar, em vaig fonsar anàlisi del i tenia el tiroïüen. De, eh, ja. I des d'ençà que em medico. sí, sí. Bueno, coses dels viajes, mm. clar, si pill... no sé què vaig pillar, no sé si em va picar un mosquit... S'ha d'anar amb gust o no pica. No sé si... Sí, pots comptar. Però va ser molt divertit. Molt bé. Bé, doncs, eh, bé, després d'aquesta intro meravellosa, ja, ja. què ens portes avui, Mariona? Mira, avui es porto curiositats oh, m per recomanacions oh, m del vi. Vale? Recomanacions, a veure, curiositats o recomanacions? Curiositats i recomanacions. Estupendo. Una mica de tot. Estupendo. Una mica de salseo. Estupendo. I n'hi ha moltes que van preguntar pregunta, que em... aviam si me la sap oh, respondre. Oh, oh. Vale? Bé, comencem. Com refredaries una ampolla de vi ràpidament? De vi o escumós? I són la una de migdia, vénen a dinar a casa, i no tinc vi fred. Ens doncs mira. Com ho foto? Agafaria papers, els mullaria. Quins papers com? Un paper de cuina mullat, embolicaria l'ampolla de vi i el fotria congelador. Molt bé! En tinc una altra, eh? Això m'ho va dir el meu pare. No sé si funciona o no, perquè... Eh! Mano de santo? Per què? Perquè l'aigua es congela, com va? Més ràpid? Bueno, perquè, clar, al final tu empapes l'ampolla amb, amb, amb aigua. Clar, agafa més ràpid. Saps? Agafa més ràpid la temperatura. Molt bé, però senyors i senyors, ja, ja ho teniu. I, a més a més, si tu agafes una cubitera amb gels, aigua i sal... Ai, sal? Aigua i sal? Impossible. Bueno, digues, digues. Això et refreda de... més que el paper al congelador. Cubitera. Aigua amb sal? Tu, una cubitera de vi. Però amb, amb, amb glaçó. aigua, gel. Ah, gel. Sal. Aigua. I aigua. A veure, la meva teoria física diu que la sal <ríe> desfà el glaç. Clar. Llavors, no... La sal manté el gel. Impossible. No? Per què tiren sal a la carretera? Ah, perquè fa el gel, clar, exacte. Llavors l'aigua es torna més freda. Ara vale, Ara sí que t'ho pillo. O sigui, desfà el glaçó... Vaya, la reacció química no la sé. Jo sé que si tires aigua sal <laughs> tota a una comitera no? amb gel tota i aigua, l'ampolla refreda molt ràpid. Ah, ja està. Punto. Proveu, feu. Perfecte. Ja buscarem jo la crec, reacció química. Jo crec que és perquè congela, descongela el glaç... Perquè, és a dir, desfa més ràpid el clas. Per tant, el fred passa més ràpidament a l'aigua. I l'aigua s'agafa sí. més. Deu anar per aquí. Va. Deu anar per aquí. Molt bé. Ja t'ho en prendrem nota. Llavors, aquesta te l'has de saber perquè ja t'ho vaig un dia. Vinga, va. La càpsula de l'ampolla de vi per on es talla? Per la línia. <ríe> Quina? La, per sobre de la càpsula. És a dir, per el tap. No. No, no. No trec... No, no qui... és que treure per començar ja és una aberració. No, eh? treure la càpsula no, vale. perquè el disseny està vale. pensat per això. Molt bé. Tallo per... Hòstia, no sé. Pel contorn del tap. Pel... El mínim, Hi ha una anella... Al volt, per sobre. Just sobre Doncs tap. per sobre de Mac. Per sota? Sí. Per sota. Hòstia, Maridona. No. Aquí aposto que el 80% de la població fot per sobre. Sí. I, i i és urros i els cambrès. s'ha de tallar per sota. Els cambrers també ho fan, eh? I ja ja ja ja ja. Ei, cambrer, cambrera per sota, no? Sota, per sota. sota. <laughs> per que les ampolles de vi quan vam dic vi refrescut vi, tranquil i vias comós, eh? Aquesta classe està és la paixóndia, eh? Sí, ja tenim tic. Per que les ampolles de vi tenen el cul endins? Hostia. Per agafar-la millor. No. També pot ser una opció No, perquè Se, allò s'agafa fatal Jo no sé com s'ho agafen així, bueno. a mi em sempre <laughs> Per no escalfar-ho Doncs pues mira que tens els tits molt llargs perquè toques el piano Sí, però Sóc un <laughs> Per què? en el cas del vi escumós El cul Fa aguantar millor la pressió de l'ampolla El vi escumós té, té Pressió Pressió. Té, molt, té molta, té molta pressió. té molta pressió. Té no, cinc atmosferes de pressió. No saps si o no a jugar. Té... <ríe> Està nerviós i la pressió... No, no. Té cinc atmosferes de pressió. I llavors, la, bueno, temes per, físics... Perquè no es peti l'ampolla. Ah, exacte, perquè pugui aguantar més, resisteixi més la pressió. Molt, I en eh? el cas d'un vi tranquil, podria ser perquè els sediments es recullen els laterals... I no queda tota a la superfície, llavors l'hora de bucar no cauen tant, diuen. Diuen, val, val, val, val, val, val. Molt bé, m'encanta. Segueixi. Um, abans d'olorar una copa de vi... Vale? O sigui, quin és el procediment... Nategeu-la. No, també, també? Clar, nategeu-la amb aigua. Eh? Abans, o sigui, quan tu et posen un vi hmm. i et fas un tast... Vinga. Què fas? Lo primer és ensumar. En el cas de l'olor, sí, vale, però, però com? Jo ens sumo... Primer, no, no toco la copa, és a dir, agafo sense tocar el recipient. Agafo per l'estic, la... vale. pel pal de la copa. Per no escalfar-la, per no... Vale. Llavors, el primer que faig és observar el color. Molt bé. Ah, fico... Ah. I fico la mà per un fons blanc. La mà, una paret, si teniu paret blanca. I després ens sumo els primaris. Molt bé Després, remeno Molt bé I després ens sumo els secundaris risa, risa. Home, és que soc un avant... o sigui, En quines classes soc que una faig, una mare, mare. mare de Déu sí, Aventatjat, mare de Déu Diguem que m'he de pujar de curs és que, Si primer es remena, llavors solora Ja ja no saps, no saps què. La gent no tenim, no tenim Els humans, els éssers humans És una cosa de cervell No, no tenim judici Si no hi ha una comparativa per exemple, exemple quan val un elefant? No sé. Veus? Ah, bueno, clar. Ah. ah. Quan val una ampolla de vi? Depèn. Ah, per què? Clar, perquè saps perquè cooperar. Perquè sí, però clar. Ah. No. Doncs això. Vale. Aquesta és la meva preferida, que aquesta Venga. tu també la saps. És que l'he repartit molts cops, però m'agrada molt repetir-la. Perquè a la gent li quedi ben clara. Vinga. El contrari de sec és afruitat? No. No. No. <laughs> no, rotundament. Per què? Perquè els vins que bevem normalment en els àpats tots són secs i provenen del raïm que és una fruita, per tant, poden ser secs i afruitats. I llavors amb aquest trio, Mariona, vi negre o blanc? El, el que t'agradi més Va. és més afruitat o menys afruitat? Aquesta seria la pregunta. Ah, ara! O sigui, Saps? el cambreta t'ha de dir, o a Afruitat o no tant afruitat? Ah, exacte, menys intensitat o més intensitat? Talú el 10, un 8, un 6 de fruitat. Ah, oh, por ara favor! Ara, ara m'he semblat el capellà d'Ullostre. Hola, Mariona, com estàs? És que aquella veu i aquella Ai. cantarella... Oh no, no sé que l'estàs fent molt bé! Sí, no, oh, pues, la Mar Puig, benvinguda, ens cantarà una cançó m'ho estàs fent super bé m'ho estàs fent super bé sí, ara m'he flipat a mi uau. Matiu uau. benvinguts a tenir-me el capellà d'Ullastrell amb nosaltres hola Mateu, com estàs? Mariona uau. Matiu però m'ho estàs fent por uau, tio, crec que faré un monòleg per Nadal aquí al casal eh? i faré un, dos o tres personatges d'Ullastrell sempre et guanyaries al públic va, eh? fet segueixi vale. ara una de la vinya Tu t'hi has fixat ara, a les vinyes. T'ho has vist ara, a les vinyes? A sí. la tardor, abans que les fulles caiguin? Abans que les fulles caiguin... És una cançó, això, no? <ríe> <ríe> va, eh, no, sí, marró, groc, no sí que sé. No, però l'has vist o no? T'hi has fixat? Bueno, no, m'ho intueixo. No. Bé, bueno. per fort, quin alumne que tinc. És que no... Eh, va, segueixi. No tant cotxe coses. no clar, pensa amb el cotxe amb el cotxe que té jo el mòbil quan vaig amb cotxe escolta <ríe> quin perill miro el Google Maps <ríe> i feia la curva com em diu el Google Maps si posa ojo Google Maps que a vegades s'equivoca doncs eh? em trobo un senglar i boom <ríe> aviat, su, aviat el Google Maps posarà ojo senglar ojo senglar <ríe> <ríe> sí, um, sí, abans que les fulles caiguin vale? les fulles del cep es tornen de diferents colors uh -huh. però té un, un per què o sigui, la primavera i l'estiu, quan el cep està en plena floració i plena esplendor i tot meravellós, són de color verd, totes, mm -hmm. tots els ceps, sí. totes les varietats, sigui blanca, negra o totes. Vale? Sí. Però, to. abans de caure, les fulles van tornant d'un altre color Tr tronjat. i cauen. Sí. Però si t'hi fixes, totes les varietats de raïm blanques, les seves fulles es tornen grogues, marronoses i cauen. Mhm. Mm i les varietats de raïm negre, les fulles es tornen vermelles, marronoses i cauen. O sigui, tu a la tardor pots passar pel coset d'una vinya i dir, això és un raïm negre. Però no ho pots fer a l'estiu. Exacte. I la pregunta és... No, això és una cosa ah, que t'explico. De... Aquí, no aquí no hi ha pregunta. La pregunta és, la vinya 3 la vinye... tan morral que és vi blanc jo crec que allà, el que dóna la carretera vermelles. No, manc! No digues, però si és tot allò color tardor, marró... Clar, però, entenc-me, la fulla és groga, o sigui, es groga i el contorn és marró. I Llavors, la fulla vermella, el contorn també és marró. Al final... Sutil, va, hi... sutil. No, no, no, és no, sutil, no, no, no. Groc i vermell, allò... Però, sí, sí, es, not, es veu. Va, va, va. Molt bé, molt bé. Fixa-t'hi, que hi ha molt poques fulles, o sigui, ja, però... Resumim, groc, blanc, vermell, negre. Groc, groc vi, vi blanc, Raïm secs de, de, de Raïm no, blanc, sí. Per vi negre molt bé. Davan última. No necessàriament, aquesta també l'explico, explico una no escapa pregunta. No necessàriament, vale? Amb el vi blanc hem de menjar peix i amb el vi negre hem de menjar carn. D'acord, vale? Per què es menja carn amb el vi? Per es menja carn amb el vi negre? Bueno, perquè és una mica més potent, bueno, perquè el vi negre té molta estructura la carn té greix i llavors el vi negre que et fas et neteja el greix i pots continuar, no, no se t'empelaga tot. Uh -huh. Hi ha vi blancs que no tenen tant d'estructura per això. Però ara per ara hi prou, o sigui, això ara hi ha arribat que és un mite perquè ara hi ha prous blancs suficientment amb cos sí, no sé si estructura té estructurat bé aquesta vegada. Sí, amb... sí, sí, que suficientment potents els blancs, sí. com amb, per amb menjar amb cos, carn. Sí, com per menjar-te amb una carn. Al final geu i beu amb el que voleu. O sigui, que això de negre, un carn blanc amb peix és un mite. O sigui És un mite, o sigui, tradicional I és, és, és perquèè perquè, perquè, perquè les reaccions que hi ha a la boca hi són,gui o sí. Tu, Però tu, tu et fas pots menjar un rostit amb un vi blanc gastronòmic amb cos. Tu ho fas? Tu, o sigui, sí. és... vale. estar. Clar, si et mens un peix mmm, a la brasa senzillet i et fos un vingre amb cos amb criança i no sé què, no, perquè 4 a la tarda des, no. Jo quan menjo peix tinc una gana Després m'he de fotre uns croissants, tio No ho entenc, el peixot, què collons té el... No té real el peix T'ho juro, eh Si no menjo allò 80 calamars No, tipo, tio llavors, un tros de salmonet M'he de fotre un entrepà a mitja tarda no, és, ja, és que aviat el tens els peus, oi? Bueno, en fi Peix vi negre també, home sí, Ja té peu, pots dir home. L'última, l'última, Això és una recomanació. Recommendation by Mariona from va... Chile to Argentina. No, Chile no. Ah. Uruguai a Argentina, no de Chile. escumosos a totes hores. Clar que sí, vaig-ho veure desada sala bra, brindeu. no no, bebeu nomé... ai, que, que no va veure no, ai sí. no va veure només pels postres. Perquè hi ha gent no, no, només per brindar. Perquè són no! una colla pijos. No! Són una colla de pijos. Jo vaig portar un murri amb la meva família va, i la pija de la meva cosina en diu això és pels postres, no? No! Eh, no? no! Fota-t'ho, ara, Mira, un escumos amb un rostit. Segon plat. És meravellós. Pues sí, a mi també m'agrada el cap. És meravellós. Més, que, quan està molt fred, és que no notes ni el gust entra <ríe> fer Ent sola jo. que m'agrada, però perquè no és tan potent, jo cal l'entorro, no m'agrada el qual. No, fred, fred, fred, fred, fred un cava. Ja és meravellós a Santdurní ha una cultura inhumana de veure escomó a tots els àpats, tots els àpats des del principi fins al final. I és molt xulo I és bo i atractiu sí. i maco Doncs va, ho farem, ho farem No cabeu borratxos ni borratxes Però, però amb un no. cava que no O sigui amb un que no es faci mal de cap eh? que llavors Com el de cap morral, Que no fa mal Escumós morral Que no fa mal eh? I puja sí. la música Aquí no puja però és igual ah. Molt bé, doncs bebeu cava totes hores I no el deixeu pel postre Perquè llavors ja no, no us hi cabrà no, res no. I... Sempre amb l'obligació de Ui, no, les comès pel brindis I llavors només es fa un glupi No! I jo tinc Vull, vull una, una Et faré una pregunta per la setmana que ve que ens portis I és una recomanació per cap d'any Quin raïm hem de menjar? Ja, està, ja ens ho contestaràs vale. um, Doncs bé uh, molts es que Jo raïm no menjo menjo eh, per cap d'any ja, Aquesta tia que beu vi no menja raïm La mare que la va menjar no? <ríe> Doncs mira, jo aquí tinc aquí un un pot un post Que surts tu Ep! I avui és ella, és la Mariona Morral, eh, que està encintant. És una foto, ja us, és fic la eh? us ficaré el link allà a la descripció, a les notes de programa. Eh, I el post és com realitzem el muntatge escenogràfic d'una obra de teatre musical. I és que la Mariona Morral ens ha acompanyat al llarg de la gira de Bruna i sap de què parlo, i, i ara us faré un breu resum d'aquest post, però que podreu clicar i veure un vídeo i també llegir tota la informació que necessiteu. Però us faré un resum de com fem tot això. Llavors, um, tot això és el muntatge previ a l'obra de teatre, perquè, com bé sabeu, si sou consumidors de cultura i de teatre, no només els importants són la gent que està a dalt de l'escenari, sinó que, prèviament, no. hi ha tot un muntatge tècnic, una coordinació, una posada en escena, etcètera, etcètera, de la sonografia, dels llums, del so, etc etc. Hi ha molta gent que són les els responsables tècnics, que també estan allà i que eh, també tenen molta feina a fer. I la Mariona doncs, ha sigut una d'elles al llarg de la trajectòria de Bruna. Per on comencem el muntatge? Bé, primer de tot, abans de de, de abans de res, si tens una obra de teatre has de pensar a, a on la podràs representar. Vale. En espais petits, en espais mitjans o en espais grans? O a tot arreu? Vale? Perquè això et condiciona molt, perquè depèn de l'espai, doncs, pots ficar... La escenografia va d'una manera o d'una altra. Va? Llavors, aquestes són com les tres característiques de sales que disposem, sobretot també en aquest país que tenim tan maco. No tenim sales mega-herans, però sí que tenim sales grans. <laughs> Llavors, el... després de pensar això i d'haver escrit i de dir vale, doncs «Volem una, un espectacle versàtil», un espectacle que pugui anar tot arreu i que tingui aquesta escenografia, has de pensar com viatjarà aquesta escenografia. En furgo! amb furgo, amb cotxes petits, amb camió, amb barco, amb avió... Jo que sé, si vas d'Ulla Estrella al Cursal, pues no cal agafar un avió. Val? No, Normalment, en aquest país petit... En barco menys. En barco pel riu Cardaner i vinc amunt. Um, en aquest país que vivim ens movem en furgoneta. Eh? Furgoneta, però que sí fashion. La furgoneta, fashion. sisplau. Fa, fashion, una Toyota. O una Mercedes. Va, pues deixem una Mercedes. Vale. llavors um, clar, has d'estudiar molt bé el tamany de la furgoneta perquè abans de fer tota l'escenografia has de dissenyar aquesta escenografia pel tamany que tindrà la furgoneta clar, clar perquè sí, tu li dius a l'escenògraf <risos> vale, tinc aquest espectacle i vull aquesta escenografia l'escenògraf et dirà, vale, quina furgoneta tens i tu li diràs, doncs, pues, aquesta vale doncs t'hi ha de acabar aquí clar llavors, ah, oh, però llavors és hòstia, petit. Hòstia, jo no hi cap. Llavors necessites una furgoneta més gran. Well. Bé, bueno, etcètera, etcètera, etcètera, no? Llavors amb Bruna sabíem que teníem una, una furgoneta concreta, llavors ja vam dissenyar pensant en aquella furgoneta. Xim-pum, I, i així va. A Marrels també ho hem pensat en una... Va ser molt bo, perquè a Marrels vam pensar en una furgoneta rotllo Bruna de, de 3 metres de mm -hmm. caixa, o sigui, una llu... aquella, aquella no era de 3 metres, eh? Vam, allar, vam, vam, cal... va dir 3 metres, vale O 2 i mig, 2 i mig era la furgo de llarg Vale, perfecte, anem a llugar la furgo I no hi cabia, tio Ah, és que... T'ho juro, tio, no hi cabia L'autopi, per anar, la, la furgo oberta Amb sí, pops i tot, ilegal, total, ilegal I llavors a la tornada... Ai, tio, és el que no vas perdre res, eh? No, jo no ho portava, però, però sort, sort. I llavors, al recollida de teatre, vam haver de llogar la furgo més gran, o sigui, una furgo més gran. Què passa? Que tu has calculat un preu yeah. de producció per un tipus de gira, per un tipus de furgo. I la gira també ho penses pensant en un tipus de furgo. Què passa si et passes dos centímetres de l'escenografia? Pam! Furgo més gran, preu més gran, consum més gran... Tot, tot, tot. Etcètera, etcètera, etcètera. Tot, Bé, no, coses tot que, amunt. Coses que passen, què fem? Doncs pues serrarem l'escenografia. Ja. <laughs> serrarem una mica els peus de l'habitació de l'Alan. I vinga. Ja està, home. No, ja ho trobarem, home. Doncs... Um, <laughs> Segona, segona o tercera cosa, ja no sé per quin punt vaig de quin material és aquesta escenografia perquè clar, si vols fer gira ha de ser un material no, no, clar, plàstic que, no, pesi, que no? no es trenqui, que no, no pesi per m'agafar, per muntar per tal, blub, blub, resistent, etc etc etc. també, ara ho afegeixo no ho tinc en aquest punt però mmm, lloc on guardar-ho si tu ho guardes en un garatge ple d'humidats yeah. i amb rates, doncs, potser el dia 3 et queda sense escenografia Vale. La rata se els caules. Caixes de plàstic, sobretot. I elevat, en un punt elevat, perquè si plou no et se't mulli. Clar, clar. La fusta de la escenografia, normalment clar. hi ha molta fusta a la escenografia. Vale. Um, important, important aquest punt. val? Què més? Què més tenim per aquí? Llavors, quan ja tenim tot, arribem al teatre. Doncs bé, l'arribada al teatre ens podem trobar amb diversos teatres, com us he dit, no petits, mitjans o grans. I la frase és a veure què ens trobem avui. Hi ha dos tipus de teatres. Un, infraestructura bona. Dos, infraestructura dolenta. No n'hi ha més, o sigui, és tal qual. No hi ha punt mig, d'acord? ¿vale? O sigui, no hi ha punt mig. Bueno, hi ha un punt de, Bueno, està bé, però... Llavors és dolent. Llavors dolem ja, ja directe, eh? I llavors hi ha dos tipus de persones que reben al teatre, que són els tècnics de la sala. Hi ha una bona gent, dues mala gent. Oh! Sí? Llavors, anem a, bus anem a pensar que tenim un teatre U-U, que és bones condicions i bona gent, meravellós. Cursal de Manresa, per exemple. Eh? Todo, todo superbient. Um, la descarrega i la situació de l'escenografia de l'escenari. Vale? Pues, U, arribes al lloc, aparques davant, perquè t'han guardat un lloc exclusiu per tu. Eh? Això és U-U. Eh? Estem parlant de sales U. Vale. U, tracte U. Tot meravellós. Arribes al lloc Tot i aparques davant. -pum. No sempre és així. De fet el 80% de vegades no és així. No. La descarrega és ràpida, perquè a la porta del moll de càrrega és just a l'escenari, no? És, és, és descarregar ja s'ús a l'escenari, ¿vale? o hi ha un ascensor i això també és fàcil. Tres, els tècnics són molt macos i sempre t'ajuden a descarregar. <laughs> Repeteixo, el 80% de les vegades no passa, però estem parlant de sales 1. Vale. I, um, I llavors l'últim punt és ep, que encara no muntem, ho deixem tot allà potes en l'aire. Aquí en el blog veiem una foto d'en Joan eh, amb tot, tot escampat a moja. Sí, Sí, això és moja, Poca una sala que és, diríem que és 2-2. Eh? Diríem que és 2-2. Condicions 2 i personal 2. Vale? No hi havia ningú. Bueno. <ríe> ja hi ha entre nosaltres. Teniu aquí les claus i ja us apanyareu. Venga, pues, eh, tot allò de vinga escampat aquí. Ara la sala era molt gran, per sort, i tot això. Abans de ficar la sonografia, ojo, barres de llums. Barres de llums a baix. Uit. U-U, eh? Cursal, U-U, barres de llum de més, el U-U ja tenen la implementació feta. Ah, ah jo sé que t'anava a dir amb el plànol allà. Ja tenen allà, el plano, focus muntats, pam, com els hi heu fet. dit el dia abans. Dos-dos, les barres no baixen. Eh? No baixen, no baixen. Bueno, no baixen. Ah. I són de fusta. Fusta, <ríe> i bueno, coses. llavors hem de col·locar, el, el, col·locar els focus si el teatre té els focus que necessita la companyia i s'ha fet la implementació doncs ja ens ho trobem fet, perfecte s'ha um, de revisar cada barra i cada funcionament del focus, els andolls, de veure que funcioni tot els dimers pum, pum, pum, pum. Okay. llavors, el canal pugem barres sí? primer es col·loquen els focus allà un més o menys, es diu a la russa enfocar a la russa vol dir ah, sí, eh? barres avall i tu dius, bueno, per aquí massa o menys, primer es fa a la russa per dir això va cap aquí, llavors pugen i, I si, han, de... si han encertat els bons encerten, però normalment s'acaba doncs, de polir pujant amb una Jennifer, que es diu una geni, que és una màquina que puja o, ah, una, bueno, una, a o una escala el 1 tenen geni els dos dos no tenen no. ni escala, ni escala. Doncs, bueno, t'has de fer venir bé um, sí, el tècnic de llums de la companyia més el regidor d'escenari que en aquest cas de la foto és la Mariona s'encarreguen doncs, uh, d'enfocar el, el tècnic doncs enfoca, la Mariona cinta els punts claus on ha d'anar l'escenografia i o les persones que aniran posteriorment a cada Aixeca. punt que um, Llavors ens podem trobar amb, amb amb problemilles com que la corrent no arriba bé a un punt, les barres no estan electrificades, alguns focus no funcionen, hauràs de portar molt material propi de llum si et vols assegurar tot el tema, perquè d'allò diversos endolls no funcionaran, etc, etc, etc i llavors doncs, bueno, cada teatre doncs té les seves peculiaritats. U, u, insisteixo, funciona tot, perquè funciona tot. 2 2 Mm, no bueno. eren moltes coses però bueno, ei, ens n'hem sortit de coses pitjors Mare de i llavors toca enfocar els espais de l'escena sí? tenim, tenim idealment un tècnic a dalt de la geni a dalt d'aquesta màquina o a dalt de l'escala i com he dit abans doncs, va col·locant, va, va enfocant i a veu li va dient el regidor d'escenari, en aquest cas la Mariona, recordem, col·loca't on hi ha la bruna, Col·loca on hi ha l'Alan en aquesta escena, que he d'enfocar un moment l'escena número 32, que no sé què... Vale, doncs ja està, es fa així, es col·loca, aixeca la mà perquè agafi tot el rang de la persona i enfoca doncs, com, com es consideri pel disseny de llums fet. I següent foco, següent foco, següent foco. La regidora o regidor doncs, van sintant, com hem dit abans, perquè quedi tot memoritzat perquè a l'hora que arriben els actors sàpiguen on són les marques de llums. I llavors, sí, l'escenografia com pot començar un cop les barres són amunt i s'està enfocant, és al mateix temps que es pot muntar la sonografia sí. eh, paral·lelament en els enfocs. Aquí, eh, doncs, la cuina de l'escena doncs, va aquí, llavors acabem d'enfocar i es queda marcat tot i posat. I ja està, aquí que poso? Poso que el muntatge de la col·lecció, tenint en compte el moment d'enfocar per part del personal tècnic de llums, ja està, si en algun moment s'ha de retirar alguna part de la sonografia per una modificació i aquesta ja està enfocada, doncs es pot ficar una cinta. Un sitot marca a aquelles... terra. Sí, s'ha de marcar tot. hi ha aquelles cintes fluorescentes. Que van amb, amb... recordes aquelles? Am, amb lumens, am, no? am, sí, són lumens que tu carregues amb un mòbil, amb, un amb un mòbil de o les o una llum. Amb el sol, sol. El sol amb un llum, un focus. Per sí, allà. sí, però si sí, recordo arribar fa... allà, les posava fora al teatre. <laughs> I oh, m'encantava! Tenim, tenim una foto teva fent això. Oh, m'encantava! I llavors fa llum tota la funció. I llavors la gent, els artistes veuen... Ep, aquí ha ja passat alguna cosa. Sí, sí. és fosfor... O sí, fosforito. És fosforito, sí, brilla, brilla. Però o sigui, brilla. No no no és una cinta no és de color fosforito. No, no és fluorescente, no és... Fa llum pròpia. Exacte, és Vull. meravellós. Fa fotons, és que... Uf lúmenós no sé doncs bé, fins aquí aquesta aportació de muntge... ràpid de muntatge tècnic abans de començar la funció, eh, tots els passos més o menys que s'ha de, de seguir i si voleu més detalls doncs podeu entrar en el, en el post si teniu preguntes preguntà us contestarem i seguid-nos a les xarxes a la Mariona Morral a mi Mateu Pere Miquel We Color Music Can Morral i qualsevol cosa ens veiem per les vinyes i pels escenaris Ah, això Has va alguna, dir -ho. Alguna cosa més a portar Mariona en aquest programa tan especial? Només 30 Ah, hòstia Ostres Programa 30 senyors 30? Felicitats 30 setmanes aquí Tuaia, 30 setmanes tiu. quasi un embaràs tio Que et Hòstia, ai Sí, quasi un embaràs, sí, sí. no? 40 setmanes un embaràs Sí, sí i, Oh, 30, mira, quasi Eita. Quasi hem fotut un criu i ja, Una criatura Als eh? 40 haurà nascut Música dins <ríe> La nostra criatura Doncs molt bé Molt bé Que bé doncs... <ríe> Un plaer estar-te aquí, on passaria hores parlant amb tu Però l'audiència potser ens pot caminaria de canal <ríe> És que caminaran next Next, no? Ja, ja, fareu, ja per això ai. ja quedem la setmana que ve Ai, molt bé, molt gràcies. Bé, doncs va. Que vagi molt bé. Igualment. Adéu.